Evangelho capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Item 4 Ressurreição e reencarnação A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão desde há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, Sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus, Como pode nascer um homem que já está velho? pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, Sois mestre em Israel, e ignorais essas coisas. Em verdade, em verdade vos digo, que apenas dizemos o que sabemos, e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João Capítulo 3, versículos 1 a 12 O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas relatadas acima, versículos 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como uma condição necessária quando disse... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando, Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo.